znači prvo pitanje ponovit ćemo ga prvo pitanje je glasilo nakon selama kakav je propis o prodaji video igrice u kojoj igrač ima dva moguća izbora kraja igrice jedan kraj je sa sretnim završetkom a drugi ukoliko ga izabere glavni lig e, biva ubijen a u tom dijelu se pojavljuju pojavlju scene nemoralnog sadržaja koje traju nekoliko sekundi da vas Allah nagradi svakim dobrom. Odgovor na ovo pitanje je sljedeći da videoigrice u ovom kontekstu znači dozvole njihove upotrebe korištenja i preprodaje možemo podijeliti znači na dvije vrste. Prva vrsta videoigrice znači koji je u sebi ne sadrži nešto što je oprečno islamskim ili šerijatskim načelima, principima, propisima. Naći video igrice koje ne, ne sadrže u sebe nemoralni prizore, scene. Euh, tako je, jel, video igrice nema smisla u njihovom korištenju, posjedovanju, kupoprodaji i slično. E, a naravno tema je koristi i fajde od toga i koliko to treba je el djeci i tako dalje, to je stvar jel, sa, samih roditelja i i njihove procijene i njihovog stanja. Druga vrsta igrica bi bile one jel, koje u sebi sadrže određene prizore e, koji narušavaju islamski moral, e, koje su opriječne islamskoj akidi ili narušavaju ili neke druge principe na, da ne nabrajamo redom, recimo da propagiraju kršćansku ili neku drugu akidu, ili da, da, da je da ta taj igrica je izgrađena na tome da da je jedna strana da su muslimanski teroristi tome slično da ne nabrajamo sve, sve moguće mogućnosti uglavnom ovakve igrice u njihova upotreba korišćenje kupo prodaja kreće se između kreće se između mekruha i harama, shodno, shodno težini prekršaja unutar tih igrica Uh, sa nije ko ku, uh, kupo prodaje odnosno prodaje uh, zabrana prodaje takvih video igrica, uh, se prvenstveno vraća jel na na zabranu potpomaganja u činjenju harama kao što došlo u Kuranskom ajetu wala ta'avunu ala al-ithmi wal-udwan i nemojte se međusobno potpomagati u griješenju i neprijateljstvu uh, kao što je došlo u suri maide drugi ajet Znači, na osnovu ovog ajta zabranjeno je muslimanu da, da pomaže ili podpomaže nekog drugog muslimana ili nemuslimana u onome što je haramo islam a prodavati igricu u kojoj ima nemoralnih prizora pa makar oni bili ali, i kratki e, e, znači pomagati tu osobu podpomagati je u, to, u činjenju tog grijeha naravno je ovdje postoji mogućnost ako je moguće i kako da se, da se ta scena skloni, izbriše, umakne i tako dalje onda ne bilo smetnije u, u korištenju ostalog dijela međutim ako je to nemoguće to znaju ovi bolji koji, koji se bave time onda je u osnovi muslimanu nije dozvoljeno da, da učestvoje u širenju širenje video igreca ili bilo koji drugo materijala kojim ima harama Allah za najbolje sljedeće pitanje Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum selam salam rahmetullahi rahmatullahi wa zbog čega zhab Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam Ebu Musa ala Ešari zbog čega zhaba Ebu Musa ala Ešari zovu ovi nastavkom El-Ashari, dali on ima veze sa nastankom kasnijeg novotarskog pravca El-Asharija? Allah -al te ukoliko sam rekao nešto što ne treba, jer me ovo pitanje malo zbunilo, Allah vas nagradi. Euh, se da je pitanje dovoljno jasno. E, znači, ukratko pitanje bi glasilo, znači dali Ash poznati učitelj bevu Musa El-Ashari? E, zbog svog znači to prezima na al da li on ima veze sa nastankom kasnijeg na Otadskog pravca u Akiidi. Odgovor na ovo pitanje je da da asharijski e, akideski pravac skolasičarski ilmul il, il, kelam, on je nastao je u četvrtom stoljeću Sama samačini se dao nasav u tom jel stoljeću i da se vraća na Ebu Hasana al je dovoljan jel dovoljan odgovor da u stvari jel, sam asab nema veze sa sa tim akideskim mezebom inače jel, jel ashabi sami ashabi nisu nije po, ni potvrđeno da su iko od njih bili bili preteče predvodnici, osnivači nekog, neke akidijske zablude, nekog akidijskog skretanja. Pa makar se na to pozivali i i Sufije, i Motezile, i Ešarije i bilo ko drugi. Ono što je činjenica ovdje, kada već govorimo o Ebu Musa, je već radila Hanhu, je, a to je da je u stvari e, osnivač matoridijskog akidijskog pravca, da je on porijeklom Nači da se njegovo porijeklo vraća na nači on je rođak od e, poznatoga asaba Musa El-Esharija. Nači Abu Hasan El-Eshari. Nači on na znači, čovjeki Abu Hasan Ali ibn Ismail, nači njegovo pravo ime Ali ibn Ismail. Nači on je od Boto Maka Ebumusa el Ashari poznatog ashaba rođen u Basri gdje su 70 godina po hidžri znači to je Ebul Hasan el znači, on je rođak od Ebumusa el Ashari poznatog shaba. međutim šta, sa strane lakidskog prorca nema nema veze sa njim niti se može to se taj akidski prorač može vratiti na, na, na samog Ebu Musa Al-ešare, poznatoga shaba. Jer, jer e, u stvari, ešarijski akidijski pravac e, je vezan za ovog osnivača, kako ga nazivaju Ebu Ebul hasan Al-ešarija. Na koji način, e, znači, vrlo je bitna stvar da, da, da, da se zna da je Ebu Hassan Al-ešari da on ima tri faze u svom nekom naučnom razvoju u svom učenjačkom stadiju, ži, u, svom, u svom životu, prošao kroz tri faze. Prva faza njegovog života se vraća na, na to da je bio učenik Ebu Alija Džubaija, poznatog šeha Muatezila. Znači, Mojtezilica Kaakida, vjerovatno vam poznate, čuli se za nju. Znači, e, Mojtezilicu je jedna e, sekta unutar Islama, unutar muslimana, muslimanskog umeta, koja je e, na veliko skrinila, odšla u od dalalet od Ehlis Unnavel Džemaa. Znači, sam Ebul Hasan Lešari u, u prvom, u samom poči, u početku svoga e, bavljenja učenjem, traženjem znanja i naukom je u stvari bio učenik od Moatezila učuje od ovog poznatog Moatezijskog šeja Đubaje čak je došao na taj stepen da je njegov zamjenik da je stekao njegov povjerenje i da da je bio predvodnik Ebul Hasan Ešari znači ona na koga se vraća Ešari je je bio predvodnik Moatezila i to je trajalo 40 godina, znači prvi 40 godina, prva faza, životna, naučna faza, Blasana Ešarija, osnivača Ešarijskog mezheba, je to da je on bio muatezila. Da bi nakon toga, da bi nakon toga, nakon što je otišao, jel, dio 15 dana, proveo iti kafu, zatvorio se sam sa sobom, klanjao Allahu Đošanu, učinio istiharu i tako dalje. Nakon toga je obznanio e, Beraet znači obznanio je da on ostavlja Muatezijusku akidu pa je onda nakon toga zauza jedan novi menheđ koji se vraća na tumačenje te viljenje e, šarijatskih tekstova po pitanju Sifada prije svega e, na takav način e, iz razloga da bi se ti šarijatski tekstovi složili sa razumom sa uh, razumskim premisama narodno kojice uzeti je mi uh, mimo muslimana tako takozvani ilmul kelam je uh, u tom u tom načinu pristupa tumačenju akidski akidske tematike uh, bolhasana eshari ja ustvari uh, vraćao se na Abdulaha ibn Kulaba u nasu podrživanju sifata sed, podrživano sedam svojstava Allahu dželešanu i to i to ti sifate Uh, potvrđuje laođe šanu, ne na osnovu što toga što su došlo u kuranskim ajetima i hadisima nego na osnovu što to razum prihvata i, i te viljenje, znači tumačenje ne po vanjskom značenju o svi ostale tako itd. i sve ostale druge stvari jel, uh, s, s tim da je Ebu Hasan Ešari bio mnogo uh, mnogo bliže Akide Halsunel Džema od onih potonjih Ešarija koji su došli poslije njega, jel? Ovo je ta druga faza, e, to je druga faza i treća faza e, hasnačka, detalje, jel, je bila je faza u kojoj je on u kojoj on je vratio se na na menhec ehli sunne veldžema u potvrđivanju eh e, svojstava pošto su to najizraženije stvari kojim sa on razišli. Ee i u svim drugim je pitanjima Uh, on je obzanio da se vraća na akidu imama Ahmeda ibn Hanbella uh, pa u tom kontekstu je napisao poznatu knjigu uh, El Ibane An Usuli Dijane znači, uh, znači, to je naslog knjige Uh, I nakon toga je napisao knjige Mekalatu Islamiin, poznata knjiga, veoma dobra i korisna knjiga. Uglavnom ono što je bitno znači da, da se naglasi to da se Bolhasana Ešari u svojoj trećoj fazi, koju inače šarije današnje ne prihvataju i kažu da je izmišljena na njih, uh, da je se on vratio na Hidu Ehlasuna Valdžema u upot, uh, potvrđivanju i uh, uh, Islam eh, akideski eh, akideskih osnova i temelja onako kako je to kako su to tumačili učitelji selefskog meta. E eh, naravno jel, nakon njegove smrti nastali su eh, došli su jel, nj, eh, su njegovi učenici iz druge faze i oni potom i njih napravili su znači Hasan eh, al ni uopšte ne napravio neka načela neki neki on nije menze Bosnao nego su njegovi učenici nakon njega Drugi ušćanski došli, oni su napravili od toga svega što je on na koji način to izlagao, napravicu taj, taj mezebes asharizki pokšava da da ga, ga učini naučni. I naravno sa tim su oni još dublje produbili tu tu razliku dubiozu između Al-Asunelodžema i i takozvanog je do tem rel da su je vrlo vrlo bitne tri stvari e eshari nakon Abu Hasana eshari nakon njegove smrti su se jel udaljili od onog na čemu je on sam bio a to je da su se e, da su se mnogo približili i skoro uzeli osnove e, ilmu e, ehlo kelama znači ilmul kelama potpuno se posvetili sa njim zato se smatra esharija teorija da su e, da su e, skolastički sektelske skupine skolastički pristup Tomačinja Kidevski načela, znači koji je zasnovan na razumu, na aqlu, na raciji E takođe primatili su se muatezilima, oni pro, protiv koji su objavili borbu i rat. Njih e, prihvatili su mnoga načela od muatezila. I vrlo bitna stvar da da su jašarije jel u svom daljem razvoju nakon smrti je bomuslašarije e, da su ušli u sofizam prihvatili sofizam spojili se sa sufizmom, sa sufijskim tarikatima, tako da je vezan sa asan ideja esharijsko mesebo akidi. i naravno jel treća vrlo bitna stvar to je da da su jel, da su ušli u filozofiju, u izučavanju filozofije, pristupu mnoge akademske te, tematskama sa strane filozofije i što se danas jel u u može naći u, e, u ešarijskom, esharijsko pristupu e, izučavanja e, imana, akide i sve što je vezano za vjerovanje e, u, u islamu, u šerijatu. Elem nej se e, uglavnom e, odgovor naši konkreta na ovo pitanje to da u stvari Ebu Musa lešari poznati ashab e, nema ni izdaleka, ni izbliza, nikakve veze sa, sa meserbom ešarijskim koji je, koji je nastao tek u četvrtom stoljeću. Od njegovog pretka Abu Hasana El asharija Sljedeće pitanje glasi Samo da provjerim je li veza u redu. Aha. Sljedeće pitanje glasi Selma Malikom, Malikom selamun rahmetullahi ve berakatu, mi je dozvoljeno putovati bez mahrema iz visokog do Sarajeva u Zagrebu udaljenost između njih je Naravno odgovor na pitanje je vezani i vraća se na poznatu, jel, na poznatu meselu a to je jel, na kojoj udaljenosti prilikom putovanja na, putuje, po, na kojoj udaljenosti musliman ili muslimanka postavi musafiri i kao musafiri dozvoljuje da koriste određene olakšice musafirluka poput kraćenja, spajanja namaza, mršenja, postavra i slično znači odgovor na ovo pitanje se vraća na tu meselu a Nači, a sama ta mesela je na kojoj udaljenosti e, musliman postavi musafir. E, učenjaci po ovom pitanju imaju, otprilike, opće poznata tri, e, tri stava učenjaka. Prvi stav je a to je ono na čemu su jel tri mezeba, u svom zvaničnom stavu mezeba, a to su Malikije, Šafiije i Hanbelije. Euh, oni su na stavu jel da je udaljenost na kojoj se krati namaz 48 milja odnosno pošto jedan 1 mil je 1, 1.8 km to otprilike dođe neki 85 km znači po prvo mišljenje da, da, da je udajnost nakon koje se krati namaz kada musliman prevali 85 ili više kilometara Znači, a onaj ko putuje na udaljenost koja je manje od 85 km, znači nije mu Safir, nema pravo da koristi olašicu mu Safiruka. Znači ovo je stav od tri poznata mezeva, Malikijsko, Maliki, Šafirsko a Belijskog, a izmežu ostalog prenose taj od im nomera i Ibn Abbasaradi o Lahannuhuma i od nekih drugih u Čenjaka ne nabrajamo, glavno njihov najjačiji dokaz ovog stavu u da u stvari da je poslanik sallallahu e, rekao od od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma kaže stanovnici Mekke ne, ne ne kratite namaz na udaljenosti manjoj od četiri buruda. A, a, četiri buruda su je 48 milja što je otprilike 85 km. Uglav, ono što je bitno za ovaj hadis hadis bilježe da rekudni Behaki Međutim, hadis je munker, to je veoma slab, oko čega nema razdilaženja među hadisima i tako da ne može biti jel, dokaz po ovom pitanju za koji se može uzeti, e, I ono još što, što je, što, na što se vraćaju u ovom stavu ova tri mezeba, to je ono što se prenosi od, od Ibn Omera i od, od ibn Abasa, da su oni kratili namaz i mrsli post na udaljenosti od četiri buruda, odnosno na od, otprilike, od, od Više 80 km, 85 km ove predaje od, od njih dvojice bilježi Buharja o smu sahihu, ali ne kao sahijih predaje, nego tzv. hadisi muallekat, hadisi bez seneda ili sa nedostatkom u senedu. naši spominu se neki ravi u senedu, a nima kompletnog glanca prenosilaca. E, uglavnom, oko ovih, uh, oko ovih predaje ima razilaženja, neki učinjaci... Uh, smatruju da su, ove predaje od ova dva shaba, znači da su prihvative, drugi smatruju da ima o njima slabosti, u svakom slučaju iako su iako bi uzeli da su one prihvatljive da su vjerodostojne, to su stavova, stavo, stavo, stavo je dva shaba, s druge strane imamo stavo drugi shaba koji nisu bili na tom stavu poput Avdolajna Svoda i mnogi drugi shaba koji su imali drugačiji stav po pitanju kada se krati kada na kojoj udanju muslima postaje musafir Pa tako je, kada sa sabi razliđu nekome celi, eh, jedan ima ovaj stav, drugi ima drugačiji stav. Eh, njihovi stavovi nisu eh, dokaz jedan protiv drugog, nego se mora daš neki drugi dokaz mimo njih, odnosno vrati na, na, na hadise poslanika, da bi se po tom pitanju presudilo. Drugo mišljenje, također poznato mišljenje, je ono na čemu su hanefije znati Hanefijski, znati Hanefijski meze, a to je sprenost također od Vlahibne Mesuda, od Šabija, Neha i Sevrija, a to je da udaljenost na kojoj, na kojoj muslima poslijemo Safir je, u stvari, e, to je e, tri dana i tri noći e, devinog hoda. Udaljenost, znači, od tri dana i tri noći devinog hoda, a u stvari, to je udaljenost e, kada je, kad je prevedemo kilometre otprilike 50 km. Znači po Hanefijskom Ezebu do, 50, do 150 km uh, ko, ko putuje nekrati se namaz, nije se koristio tek nakon 150 km. 150 ili više od 150. Uh, oni ovo temelje na vjerodostavnim hadisima a uh, uh, između ostali od hadisa, to je hadis koji, koji se prenosi od glavim nomera, znači hadis Motefekun Alihi, da je poslanik sada rekao ila e, tu safil naratu ila yali, e žena ne putuje 3 dana ila mahrem osimsa sa, sa, sa mahremom znači žena neka ne putuje tri na da, dan znači tri dana hoda osim osimsa mahremom znači tu je jedan od e, pa, mada ove ovaj isti hadis znači došlo nekoliko ashaba u njemu ima da žena ne putuje Je, je, noć i dan osim sa mahromom u drugom rivajtu od drugoga sabad žena ne putuje je, jed, jedan dan osim sa mahromom u trećem rivajtu ne putuje dva dana dvije noći sa, ano. tako znači da sav ovaj dijapazon mogućnosti od noći dana dvije dana dvije noći i tri dana tri noći je došlo u hadisima s tim da sam ne bi izabrali ovo sa tri i uzme kad dokaz zašto kažu da to je najviše što je spomenuto i to je najsigurnije a ovo ispod tri dana nije sigurno I dokazuje sa hadisom također potiranja, uzimanja meska za musafira da, da ne treba da potire, jel? Da, musa, da je musafir dozvoljno kao što je došlo u hadismu Tefekonalehi da potire po mestvama tri dana i tri noći s tim jel, da odgovor na ovaj hadis, jel, da, na ovaj drugi jel, za mesk, da hadis absolutno ne govori uopšte na udaljnost na koju čovjek postaje mu safir tako da može biti jel, e, direktan dokaz po ovom pitanju. A što će u prvog hadisa, iako je Mutefeq Alihi, znači hadis sam, pošto je spomenuto i dani i noć, i dvija dan, i dvije noć, i tri dan, i tri noć, jel e, u tom samom jel, hadisu nije spomenuto, nije navedeno jel da znači da nije navedeno da je, da je to granica Nači ispod koje je žena ne može ako kažemo je granica ispod znači imamo dan imamo noć pa imamo dva dana dvije noći tako da znači svataraaz kako doшло u hadisima razumi sidnje da nije ciljano nije nije da se od hadisma ne misli direktno na određenu udaljenost nego se misli znači da žena koja putuje znači koja putuje a obično su ljudi prije putovali jel, ili ili na jahalcama ili pješe pa su putovali duže el da na takvim uda na, znači gdje putuje gdje na neku u neko udaljeno mjesto da ona ne treba da putuje bez mahrema. E, znači e, samo e, samo te ti razni rivajati u ovom hadisu nađu prilog dokazivanju hanefija. E, treće mišljenje je stav Uh, za hirijskog mezeba a koji su između ostalo izabrali Bentejbi i Mnokaj i mnogi drugi savremeni učenjaci a to je da Musafir uh, postaje Musa, znači da putnik postaje Musafir ima pravo da koristi olašice i ostalo uh, na udaljenosti koja kaže šarijarski nije određena nego se navrač, vraća na to št, uh, vraća se na uh, to uh, na putovanje koje se može nazvati smatrati putovanje da na tom putovanju čovjek krati namaz i koristi druge olašice e, na, na čemu zasnivaju ovo učenjaci ovo, o, o, koji zastupaju ovaj stav kažu, nato, zato što kaže u šerijskim tekstovima nije došlo određeno kaže poslanik Salamacijal toliko putovao e, dok je bio poslanik dok proto je putova da ni jednom nije prešao ni jednom hadisu da on tačno precizira na kojoj udaljenosti nakon koje udaljenosti momu safer a u, u, ako putuje manje od te udaljenosti da izmu safer kaže tako da, takav takav hadis nema e, znači da je to prepušteno da je to znači da je putovanje riječ putovanje putnik prepušteno znači urfu običaj šta se u običaju kod ljudi šta se kod ljudi smatra da je neko na putovanju na kojoj udalnosti na alaza najbolje u trećem mišljenja ipak naj, najbliže ispravnom jer za ova prva dva jel nisi nam došli e, direktni i precizni e, argumenti koji presuđuju po tom pitanju odnosno e, kao što što kaže Hadir najispravniji hadis po ovom pitanju koji došao koji bilježi Muslim svoj Sahih je hadis koji bilježi prenosi Anas radijallahu anhu ukom kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi izašao na udaljenost kaže od tri milje ili kada tri far ćemo šta je to da bi klanjao dva rekata znači kratio bi namaz kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi kratio bi namaz kada bi izašao na udaljenost od tri milja tri milje znači otprilike 5 i pol kilometara a ravija hadisa je imao nesigurnost da li je so prednos je tri milja ili, ili kaže tri farsah a tri farsah kao što je negdje nešto više od 16 km. Naći poslanik sam kada je uđešao na tu udaljenost on bi kratio na maz. E, kaže Ibn Hadiril ovo je nešto najviše nedostoni što je prednačeno po ovom pitanju, po pitanju toga Musafirluka i Ibn Hadire odbio toomaćen to tu da se po se tim misli da je ta, tada počinjao sa kraćenjem i je Musafir Ne. Tako nije došlo do adiso. Uglavnom je e, Allah džan najbolje el e, najpravnije stavije to da da da u šerijskim tekstovima nije određena konkretna udaljenost je da je nakon ako i pređe više od te udaljenosti da je čovjek musafir, ako je manji od nje da nije musafir, odnosno i, i čak je tu i neprihvatljivo je. E, zaista neprihvatljivo da se za neko kaže koji je koji putovao 85 km ili više 2 3 kilometra da je musafir on koristi ložalice a neko koji, putao, koji koji putuje na udaljenosti 84 km 83 da on već nije musafir baš ta razka o, o kilometar 2 3 da jednog čini musafir a drugog ne čini musafir jednog daje ložalice a drugo ne daje ložalice tako da to zaista ne el sa strane el i, i razuma je zdravije zdravlje i pameti e, e, mada el nogi naginju nogi naginju to on kaže da da kaže objaviš je da je to precizirano el Kako ću ja znati, jesam Musafir, nisam Musafir, to nije moje osje, osjećanje, tačno, to su nevračane osjećanje. Pitanje kada je neko sebe može smatrati Musafir, on stvar osjećanja, nego stvar stvarnosti činjenice. Da li na toj udaljenosti kada otputuje, da li, on, da, li je, znači, da, li, da li se to može ubrajati uputovanje, da je otputovao negdje iz svog mjesta, i da nije u istom stanju kada boravi u svojoj sredini. Hele, ne se da nedulje oko toga, da ne bi ispalo filozofiranje. E, e, znači, e, u, ako izaberimo ovaj stav stav učenjaka, e, a to je znači da kao što sam malo prije već rekao, jel, e, da udajnost na kojoj se krati namaz i koriste drugi ulačice nije određena u širijaskim tekstima, nego svako putovanje koje se može nazvati i smatrati putovanjem Dozvolim da sa u tog, tog putovanja je koriste volašicama sa pirluka. E konkretno kada to spustimo i vratimo na ovo pitanje, jel možemo nema smetnje u stvarnosti da za nekog, da za nekog bude e, putovanje smatra sebe sa afirom ako putuje 30 40 km od svog mjesta življenja. Dok za neko drugog te kada pute 70-80 km smatra se uh, musafirom, putnikom, dok za manji od 50 ne smatra se. Uh, znači uh, to da se vraća na samu osobu nema ima nikakve smjetnje u šarijatu. Da neko, kaže, da, da neko dođe i kaže mora se to precizirati, ne mogu biti jedan musafirom, drugi nije. Može biti, jel ako je nešto prepušteno u šarijatu i nije određeno precizirano, da neko dođe precizira, budu neka dođe sa dokazami. Bojruv neka naduđe sa dokazom da je 85 km više od toga Musafir ili 150 i više od toga Musafira, a ispod toga nije. Jel. E, argu, e, odnosno širijatski argumenti ukazuju na, na, kontra tome, jel. da je poslanik s.a.l.a. kratio i kada bi, kada bi jel, putao 16, više od 16 km, kada bi, iza, bi izašli iz Medine više od 16 km, on bi već kratio namaz. Jel. Hele ja mogu i reći konkretno za sebe lično, recimo ja iz mjesta gdje živim u za sebe lično govorim, pošto sam izabrao da je naj, najjači stav, ovaj treći stav učenjaka, da recimo ja kada putujem u obližnje, obližnje gradove kao Bozuća, kao veće selo, koji su na udaljenosti 20-30 km, 25 i tako dalje u, uh, u ta mjesta kada putujem kada idim ne smatran sam Musafirom niti koristim Olašice Musafirluka dok kada putujem u Zenicu u Tešan, Zemicu udalja, pe, kada udalja 50 km u Tešan kada udalja oko, oko 45-50 uh, km u Travni koji udalje više 70 km, Sarajevo u Tuzlu kada putujem smatran sam Musafirom i koristim Olašice Musafirluka znači to je neka neki uh, moj moja procjena. Kada, kada sam stanju putovanja, kada nisam. naši sam e, e, konkretan odgovor na ovo pitanje ja ne bi, ne bi presuđivao sa svoje strane, jer za nekog može zaista biti kada, kada otputi na 1130 30 km tu gdje je otputoval da, da se osjeća i smatra da je na, na tom mjestu da je, da je u stvari musafir, da je putnik. E, a dok za neko drugog, jel, da uh, u takvom istom stanju jel, uh, on ne vidi sebe kao, kao, kao musafira kao putnika tako da jel, po ovom pitanju ja ne mogu dati uh, konkretan odgovor za neku drugu osobu nego ona treba uh, sama svoje stanje da preispita naravno a, a, ali ne da danas danas sebe smatra da kada ide u Sarajevo na, u danas koji je deliko 30 km. Kad, je, kad odgovara toj osobi, onda je Musafir. Kad ne odgovara, nije Musafir. nema ne ima tu poigravanje jel? sa šarijanskim propisima. Znači, e, ako bi ova osoba, recimo, ako je u pitanju jel? žena, e, ako putuje u Sarajevo i smatra da ona u Sarajevo se nostiča kao putnikom i kao, kao Musafirom, za nju to nije putovanje, ako je žena, jel... Uh, ona nema potrebe jel, ako, ako znači uh, na toj udaljenosti u Sarajevu nije nije putnik ona nema potrebe uh, da ima mahrema uzase dozvoljeno da putuje bez mahrema svjedno vozdo onalično auto ili išta sa neki drugi prevozni sredstvom znači nema potrebe da ima mahrema međutim ako sebe smatra da je uh, da je musafir da je na putovanju onda mora jel, uh, treba da putuje sa mahremom mada je, jel Allah zdana byli prilično jel da da na toj udaljenosti ipak jel, za naše okolnosti za našu sredinu jel da da se čovjek ili osoba žena ne bi trebali smatrati musafirom Allah zdana najbolje. Eh sljedeće pitanje kaže Selma Loverkatu šta odjeća mora pokrivati da bi se mogao učiti Koran U zagradi da li moram pokriti kosu je zaklahaj Odgovor na ovo pitanje naravno vraća se na na na poznato meselo a to su je Adabi učenja Kur'ana. Kod nas čak i pred se pred jedna knjižica od imam Nebevija koja govori o Adabima učenja Kur'ana. Uglavnom učenjaci jel, u mnogim knjigama na mnogim mjestima govorili o toj temi. E, neki učenjaci, kada govorete o temi, govore lijepo je ovo, lijepo je ono, lijepo je ono. Ne. Neki kažu sunet je ovo, sunet je ono. E, helem Neyse, uglavnom, za mnogi stvari koji se navode, jel, u ovom kontekstu, jel, nema direktnog, čak često, ni indirektnog dokaza koji kazuju da nešto, jel, da je nešto sunet e, i da je nešto lijepo, jel, reći za nešto lijepo, e, e, posljed spisa šta se podrazumije ali, po tim lijepo, da li, da li to znači lijepo, lijepo ono što su sunneti ili lijepo onako nekom se to čini lijep, lijepim nekom drugom nije lijepo je ja. u svakom slučaju glavnom primam što govorim konkretno na ovo pitanje učinjatska govori odab o učinja Kur'ana oni navode je l da odab od odab da učinja Kur'ana da čovjek ima primam što počne Kur'an učiti da da da pročisti svoj niyet zašto uči da ga uči radi Allah dželle radi sevapa radi dženeta e da da da da bo učenija taharet onesto da bude uči, da znači da bude pod avdestom znači to je mustehab takođe da, da, da se koristi mi svak odnosno da stoči zube to je mustehab mada ne znam je konkretan il hadis koji ukazuje na to da je to mustehab e takođe da da kako naučiteljiaci da se prouči el istihad tako zvana el A'udhu billahi min ash shaytanir je došta jele u qur'an skomajdu O iza qara'atel qur'an Festa'idhu billahi min ash-shaytanir-rajim Ikaže a, a kada učiš qur'an Ti traži u točište Kod Allah od prokretu sh kao Ili kavšta perčan upazanika sallallahu alayhi sallam kaže auzubillah ismihi alazim minashaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi tako da je poznato jeloglavno je učenjaka kada govori jel, o adabima učenja Kur'ana navode i izgovaranje bismile s tim jel da li se bismila uči na samom početku svake sure kao što došao Kur'anu ili prilikom bilo kojeg učenja gdje god da se otvori el i da se počne učiti da treba i auzubillah bismiloh učiti jel Oko toga je li ima govora kod učenjaka, ono je bliže je da se auza uči prilikom, znači, znači, da se auza i bismila uči na početku je na početku prije početka samog učenja Kur'ana u općenju je li. A, a neni ne, svaki put kako treba nešto da se počinje, ako se prekine po pa svaki put da uzbila nešto jedan džim, da tako nešto ne, je li, poznato da ima je ne ima dokaz koji kazuje na to ono što je prema srednog poslanika da je, da, je, da je navodio kuranske ajete u određenim hadisima kada nešto govori pa navede kuranske ajete nije e, navedeno prije toho kuranske ajete onda on provučio ja uvuzio i bismilo. meni nije poznao hadis u kojem je tako nešto došlo nego se navede odmaj ajete a znači e, ovo govorimo, znači kada čovjek se posliti hoće posliti da uči jel? Da, da uči kuran da uči iz Kur'ana. Od, od aba koje navodili učenjaci je svakako i e, da se uči Kur'an po Tertilu, neki kažem po Težvidu. Po Tertilu znači da se uči e, znači polako i, i čak kažu biti tefrim. Šta tefrim? Znači da muška muškarci uči sa muškim glasom, da ga ne ženskastim uči. E, znači da, da, da bude malo grublji muški glas bar tako na učenjaci jel je antivore, tijel, da na kuranski antivorat jer da je tertila i ti uči Kur'an sa tertilom a od tertila je to jel da se uči jel e, sa, sa jasnim glasom bez umiljavanja umekšavanja s tim da te uljepšavati jel ovdje dava da, učenjaci navodi jel i da Da, da je mustahab, da je musliman da se okuplja da okupe, okupe radiju učenja, izučavanja Kur'ana, kao što došlo gledo u hadisu ki je bilježiti tirmi, zima je tam je kovmen, ki je bilježiti Allah neće se okupiti ljudi u nekoj kuće, od Allahovi kuće je tlu na kitabu, Allaho je tada ka ubejna da uči Allaho knjigu i da imeži učavu, izučavu ila nezalit ali ihim sikine wa qašijatihom ar rahme, wa hafetihom ilmelaikati, wa dakharatihom Allaho A da i neće, kaže, jel, da i neće se spustiti smirenost, da i neće prekreti eh, rahmet, milost i da i, da, neće, jel, da i neće spustiti se meleci i spominjati, da i Allah neće spominjati eh, kod oni koji se hvali sa njima pred melecima. Eh, također od... od od adaba učenja Kur'ana e učenje Kur'ana sa ujevšanim glasom u hasinul Kur'an bi isvatom što su doznali uh, dozmani učan ujevšavajući uh, svoj glas ili kao što došlo u hadisu, je došlo hadis je leysa minam melam yataganne bil Kur'an nija odnas onaj ko ko uh, sa ujevšanim glasom sa na, uh, znači uh, nije od nas, onaj koji nauči Kur'an sa uljevšanim glasom i drugi hadisti kojima došla je pohvala da se uči Kur'an uljev, sa uljevšanim glasom e, i tako dalje učenjaci znači, navodili da ne idem sve redom jeli, e, uzeli to mnogo vremena sve te adave koji su učenjaci navodili za, za neke imaju dokaze, neke ne imaju dokaze konkretni, direktni i tako dalje ali ono što je zanimljivo da da nisam uspio naći u nekoj ozbiljnjoj knjizi i kod nekog od ozbiljnijeg učenjaka da navodi da je od adaba, od lepih adaba učenja Korana da, za ženu, da žena pokrije glavu prilikom učenjaka. Znači nisam našao, a, a i da se nađe da neko rekao, jel, za tako nešto, jel, nije poznato da ima argument u šarijaskim dokazima, znači nije ima potvrde u sunetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam niti sahabiki da je usneta da žena kada, da žene ili žena kada uči Kur'an da treba pokriti glavu odnosno da ako pokrije glavu prilikom učenja Kur'ana da ima veći sevap i da je to mustehap. Da tako nešto nema dokaza i to nita. Čak kod nas je kod nas je praksa da se ide malo dalje od toga da da žene su ne znam onako im to da smatram da kada one zajedno nigdje uči Kur'an pa ako su pokrivene el da prisustvuju meleci njihovom njihovim, njihovim halkamči nekur'ana ako nisu pokrivene onda one otira i meleki ne prisustvuju što nema veze sveza milta tako nešto nema apsolutno dokaza i što nije tačno el vezati pokrivanje e, glave sa učenjem Kur'ana zapisva meleka na prisustvo meleka el za tako nešto, je li treba imati argumenta, a, za, ta, a za, za tu tvrdnju, za to uvjerenje nema dokaza u šarijetu odnosno ispravno je da ženi dozvolje, no da nema nikakve smjetnje da ona kada je, naravno kada nije pred muškarcima, pred kojima se treba pokriti, kuran je li otkrivene glave, raspištene kose našminkana i sve jedno u, u, u kojem izgledu a e, Znači nema smjetnje da je u takvom uh, stanju, uh, uh, na takav način odlučena da uči Kuran, jer nije potvrđeno u sunetu, uh, u hadisima znači, da je ženi Mustahab da prilikom učenja Kurana pokrije glavu. Pa ako neko došlo i kaže ali to je lijepo, boli dođi sa dokazom da je to lijepo, nešto da se kaže da u islamu lijepo i da je Mustahab treba imati dokaze. Uh, što se tiče ma mahrami ili mahrami kod ženi žena, je, žena nosi mahramu uh, zato da se pokrije od ljudi znači ona pred muškarce koju nisi mahremi, ona pokriva glavu da je oni ne bi vidjeli da bi sakrila jel, svoje ukrase, svoju ljepotu tu je smisao njene i mahrami. u namazu su došli posebni širijatski argumenti koji, koji obavezuju žene da u namazu pokrije glavu ili drugi i stidna mjesta jel. Uh e, sa dok sa druge strane jel mi nemamo dokaza da je da je žena jel. Ako mi neko rekao pa dobro opet lijepo jel da žena prilikom učinka ona pokrije glavu. Onda ćemo reći pa dobro zašto ne bi bilo lijepo da žena kada daje sadaku da pokrije glavu da ima maramu, ako ne da, ako da, jel da ima veći sevap ako davanje daje sadaku pokrivenih glave. Ili ako udjeljuje zekat da je mu stehao da pokrije glavu da ako posti, da žena prilikom čitavog posta, Mustehab da bude pokrivena i, i drugi slični balade tel što zaista je, uh, ako ćemo da je lijepo za učenje Korane, a da što ne breh i za ove, i ovo tel uh, odnosno, uh, hoću da kažem da u osnovi, znači, ako bi, za nešto tvrdimo da je Mustehab da je lijepo zato treba imati uh, argumenta i osnova u širijaskim tekstovima a tako nešto za ženu nije potvrđeno znači nije od suneta uh, i, i, i reči da je lijepo da žena bude pokrivena uh, približ komučenia Kur'ana. naravno ako nije u prisustvu muškaraca, stranaca, za takvo nešto jel, nema, nema, os, a, nema potvrde u šerijskim tekstovima ili bar men nije poznato, volio da neko to je na Hadidu da, da nam argumentira. Allah zna najbolji. Peto pitanje. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kaže kako treba postupiti ispravno kada odemo na džumu namaz i prije samog farza zateknemo matli kako klanjaju sunete. U na filu. U jednom knjizi sam prošao da u vrijeme lahopoznanika nije bilo na file prije džumanskog farza. Odkoliko možete pojasniti ovo pitanje jer sam primijetio da određena braća sjedi dok ne počne hudba a zatim klanjaju farza džematom Allah vas nagradio. Odgovor na ovo pitanje je baš Tako, kako, kako, kako je došlo u pitanju, a to je da to što je pročilo u jednog knjize da za vrijeme poslanika, Allahov poslanika nije bilo na filiju prije džumanskog farza znači ne samo da nije tad bilo na filiju, nego inače jel, što se tiče džume nije propisano da se klanja ono što je poznato kod nas u praksi, da se klanjaju četiri rekata prije džume i namaza za tako nešto nema nijednog hadisa koji kazuju na to. E, ono što je potvrđeno da se klanja prije e, hudbe, a to je da kada kada kada, se, kada musliman dođe uđe u džamiju, mustehab mu je. Po nekim učitelja čak i vaziq, mustehab mu je što je bliže na čemu da klanja dva rekata. E većina učitelja tumači da je to tehil Znači da klanja dva rekata, te hijet od mešida pa onda tek sjedni. Na osnovu uh, hadisa od poslanika Salalahu Alim Sanom kojim je došlo jel, da ko od vas dođe na džumu da da neka ne sjedni prije nekušta klanja dva rekata. U jednom hadisa, od drugom hadisu, kada je poslanik se nadržao hudbu, došao je ashab i sjeo pa on njemu rekao jesi klanjao dva rekata. U toku hudbi mi rekao jesi klanjao dva, je pa klanja dva rekata kada nisam ustanika jesi pa klanjao dva rekata. Uglavnom, ta dva hadisa ili više njih u različnim rivajetima govori o tome da je propisano, znači prije džume klanjati dva rekata, te hijetud mešćida prije nego što se sjede, ili ako čovjek zaboravi sjede, pa onda posljedoka sjede ustane klanja. Došlo je također u drugim hadisima da nema smetnje, došlo je u drugim hadisima, da nema smetnje da nema smetnje da se, da se klanja općana fila apriliko uh, prije džume na prije džume namaza odnosno prije hodbe da se znači klanja općana fila uh, znači nekako bi došao ranije uh, prije prije hodbe znači da klanja na filu koliko, koliko, jel, koliko mu se otvori koliko hoće ali to je općana fila znači I je došlo u jednom hadisu, ali je da onaj ko dođe u mečit, prijeume namaza, ima taj taj selav i, ka, i kaže i klanja i klaže i klanja koliko mu se jel, otvori koliko hoće, ima ima tu i tu i tu, tu nagradu. Znači, ali to je fila, ne ulazi u posebne potvrđene sunete, Naći nema smije da klanja u tom periodu, kao i bilo kojim drugom periodu osim ona zabranjeno da vrena kada rekla zabraniti na filane namaze uglavnom znači e, konkretno znači, e, rije džumanskog farza nema potvrđeni i nepotvrđeni suneta osim e, dva rekata te hijetul mesi džida e, a ispravno je znači, u praksi kako bi trebalo praktikovati a to je u stvari konkretno u naši, našim, našim situacijama našim džamijama a to je da a, a, da nije ispravno Da, da, da se ustai i da se klanja zajedno sa ljudima drugim koji klanja uh, ta neka četiri lekata jel uh, nije ispravno niti to treba pravdati i svi đekari pa dobra da ne bi ja bio uzeta tak jel pa ja ja zaneti momčuna filuja klanjam ja ja uopšte ne računak klanjam ono što oni klanjaju nego ja klanjam nešto za sebe da ne bi ja bio jel padao ljudma u oči zbog dav i razna druga filozofiranja ne nego baš obrnuto, treba sjediti i treba ako neko priupita jak su prilike se kaže da nije potvrđeno da se klanio ta četvrve rekata ispravno je da se ne ništa osim dva rekata prilikom uh, samo ulaska i dolaska u džamiju Allah zna najbolje uh, sljedeće pitanje kaže assalamu alaikum, alaikum, selam wa rahmetullahi wa barakatuh E, da li je došlo u hadisima da će Deđal imati neku posebnu jahalicu Odgovor na pitanje sljedeći e, što se tiče naši jahalice Deđala pre, pre, pre, pre bilježi Ahmed u svom usnedu od Jabera radijallahu anhu da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je ja hruju daddalu kaže uh, izače pojavuče se daddal kaže fi khafqati mine ad-dunya wa idbar min al-ilm pojavči se znači u zadnjem momentu uh, fi uh, pa, pardon fi khafqati min ad-din wa idbar min al-ilm znači pojavči se u vrijeme kada kada uh, kada vjera kada uh, vjera bude stješnjena i svedena na minimum malim Grandsa kaže wa idbari min alim kada bude vrlo malo znanja kada bude, uh, kada bude nestalo znanja kaže wallahu arbaun leila yasihha fil ard ikaji on će imati 40 noći sa kojima će jel putovati po zemlji kaže alium minha kasanna alium minha kasanna kaže dan od tih će bit poput godine a minha ke šehr a dan od tih 40 će bit poput mjeseca wa kel jumuati, a lijev minha ke put a dan od tih četrdeset znači dan bit će poput a, sedmice poput džume kaže thum sa'iri aijamihi ke aijamikum hadihi a kaže osali dan će bit poput vaših dana Kaže u nasagovo ono što nas interesuje ovaj ovaj prvi dio opći poznat. Kaže walahu himarun yarkabuhu. I ima će kaže magarca kojeg će jahati. Kaže ardu ma bayna udunayhi arba'una dhiraa'. Kaže udaljenost između dva njegova uha od magarца znači udaljenost između dva njegova uha je 40 lakata, ta. Znači bi e, Što, što naravno što, što ukazuje da će biti ogroman i da će biti velik znači ovaj ovaj hadis sa ovim dodatkom bilježi imam Ahmed u svom musnedu i Hakim u svom ustedreku e, kaže e, mu hadis Hakim kaže sahihu lis nadi vlam ju harriđahu kaže e, lanac prenosilaca ovog hadisa je vjerodostojan odnosno v uh, uh, ravi o tom lancu prenosilaca su kaže ravi koje gi inače koje su inače uh, navodli boharja muslima svojvim sahihima, stim da ovaj hadis nistal u svoj sahihima. Ja? Uh, Mohadis v Hebi tako kaže doovaj hadis kaže ali na šarti muslim, kaže ovaj hadis je na, uh, na šartu hadisa muslima odnosno. Znači, u lanci prenosi uh, ravije, koji inače muslim navodi u svom, svom uh, sahihu. Uh, međutim, jel, ono što je zanimljivo uvode i što je vrjetno uh, negdje se i pročilo, jel, da je Ebu Ubeje, učenjak Ebu Ubeje, da je on u svom uh, komentaru na knjigu od Ibn Kethira, na knjigu njegovu Enmihaje, da u svom komentaru na tu knjigu da je on eh uh, Fridikom opis kada navodi ibn Kebir ovaj hadis i navodi se opis magarca kojeg će jehati Ddžam kaže on za ovaj hadis kaže hada kalam la je Rasulullah sallallahu alayhi wasallam znači ovoaj ovaj govor znači ovo zadnje da će uđe nešto bi mu njegova dva uha biti uh, 40 laktova kaže ovako nešto kaže je ne može ne, ne priči da kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem Allahu poslanik kaže, se muslimine an yusaddiqu sihat nisbati li i kažu ne trebaju muslimani da, da vjeruju u istini to stjel, da da se da, da se ovo pripisuje Allahu poslaniku sallallahu alaihi ve ono što, što je bitno kao komentar na ovo je, kao odgovor na ovu, na ovu tvrdnju od ovog od ovog komentatora Ibn Keserove knjige, Ibn knjige Nihaye je to do stvari da, da ne kako je neprihvatljivo ovo na koji način je ocijenio ovaj hadis i e, odbacio ga s kakoj strane prvo što ovaj hadis od žabara radijala Hanhu koji ima Ahmed u svom usnedu i Hakim u svomu stedreku da taj hadis znači e, da je lanac prenosilaca vjero dostan, da su ljudi znači, u lancu prenosilaca pouzdani Da, da ni sa kojej strane jel, tim ljudima se ne može pripisati da su slabi i neprihvatljivi. A opće poznata stvar, jel, da svaki hadis čiji je lanas prenosilaca vjerdostajan i čiji je lanas pre, e, na, povezan, da je taj hadis vjerdostajan, da je ga prihvatljiv, da ga musliman treba prihvatiti, povjera to ono što došlo u njemu. I zato se kad se kaže jel, da da mi vjerujemo Allah Žešanu i kaže vjerujemo u Allahov poslanika šta vjerujemo u Allahov poslanika kaže vjerujemo da ono što nas je obavijestio u svojim hadisima da to hak istina i da navodimo sad je, riječ učenjaka koji govori u, koj, u kojima se razumije obaveza da muslimani prihvati ono što došlo u hadisima pa makar to se često ne slagalo s njihovim je, ljudskim razumima e, pojenta u tome znači da je Da hadis jer dose, a saber dose i prenosilaca, da su spojen, da je lanse prenosilaca spojen i tako dalje, odpoznati šartovi iz vernutnog hadisa. Kaže je učenjak Abu Muhammed Maqdisi, al-Mufaq Andaliski učenjak, u svojoj knjizi Lum'atu i'tiqad poznato kisok knjizi, kaže obaveza kaže Da, da vjerujemo u sve ono što, e, o čemu nas je Allah, poslanik za Allah, ali ih on sve obavijestio, a došlo u vjerodovstojnim predajama. Svejedno, kaže, bili mi e, prisutni tome što, što on govore ili ili bili odsutni. E, e, na nama je da vjerujemo i znamo da je to hak i da je on istinu rekao. E, koliko mi od toga sony razumjeli ili ne razumjeli, svatili ne svatili to ne utiče na ispravnost i istin da pravno značenje, to ćemo nas se obavijestio i na obavezu prihvatanja e, Helene ise ono što bitno da se naznači e, je to da nije ispravno ni prihvatljivo da se ne gira je to je velika grečka jel? da se negira e, ono što je došlo u, u hadisu čiji je lanas prenosila vjerodostojan čiji su ravje pouzdane jer to u stvari predstavlja u stvari e, oholost i odbacivanje jasne istine koja je došla u vjerodostojanim hadisima je treći vid neprihvat neprihvatljivosti je ovo što je što što je izrekao i rekao ovaj tečenjak a to je stvar jel kako to je da mi prihvatamo jel i ne raspravljamo plaho o tome o, što je spomenuto o Đđalu njegovim svojstvima njegovom ponašanju i svim čudesima koje će raditi Nači sve to prihvatamo i za nas to prihvatljivo je to on može da uradi znači sve stvari koje su nadprirodne koje su spomenuti u hadisma da će sa njim biti i džennet i nar i vatra da će sa njim biti i džennet i vatra da će ubit čovjeka i da će ga oživjeti da će na red nebesima i da će iz nebesa past kiša da će na red zemlji da će iz, ne, iz zemlji odma rasti rastinje da će uh, da po, proći pored mjesta i reče jel to mjestu nek izbaci svoje sva blaga i sebe i slične stvari koje su došle jel u u hadisima i sve mi to prihvatamo i kažemo ja nikakav problema jel uh, također da će da, da, samo došlo na početku hadisa hadis je znači vjerodostojan otetali da će uh, da će prva ači da, da će prva znači, ta godina njegovog boravka bi, e, odnosno prvi dan njegovog boravka bit po put kako može biti jedan dan po put sve vi to prihvatamo i sve je to za nas prihvatljivo e sad nam došlo ovo da njegov magarac jel, da znači vačina tog magarca bit da da izbroj dva njegova uha u daljinu jel e, 40 lakтова e to na ne prihvatljivo i to treba odbaciti e, tako musliman jel ne pristupa jel hadisima u kojima u kojima došlo nešto što je njemu neobično nego ako prihvatamo druge stvari koje su još, e, u šu, kojoj, kojima ima još veća nadnaravnost zašto ne prihvatili ono u čemu ima manja nadnaravnost ja. e, uglavnom što se tiče ovog hadisa je vrlo bitna stvar da navedemo i to jel, da, da ovaj hadis znači, e, sam, e, znači lanas prenosilaca ravija u tom lancu prenosilaca su e, pouzdane i vjerujete pouzdani prihvatljivi ravije, znači nema u njima e, nisu i kritikovali muhadisi. E, e, e, da, da, e, da da oni toelj da se da se učenjaci pouzdani učenjaci hadisa hadisu cijeli vjerodostojnim da da se ovaj hadis tjeni vjerodostojni prihvatljiv poput, je, poput e, hakima zehbi ibn Huzejme, a da o savremenim učenjacima i ne govorimo, pred sve to oni ukazuju da je ovaj hadis prihvatljiv. I da ono što u njemu a, nema, a, nema, nema razloga da se, da, se, a, da se to prispituje sa, sa razumske strane, je to u redu, nije u redu, možemo privati, ne možemo privati. Uglavnom, jel, a, ono što je najbitnije jel, za nas je, za nas je jel, hadis, vjerodosan hadis u kojem se nešto potvrđuje. Na da to vjerujemo da je to tako i zaista je to tako i tako će biti, jel, ako se govori o budućnosti. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje, kaže assalamu alaikum, alaikum, selamu, rahmetullahi wa barakatuhu. U musnijedu imama Ahmeda se nalazi hadis koji prenosi Abu Bekkar radi Allahom za koji, koji šeih Abdul Qadar Naut. Rekao je da je dobar šeih Albani, da je vjerozostojan, da je Allaho poslanik s.a.v. rekao nema jednog. muslimana koji radi neke rije. A zatim ode i abdesti, abdesti se klanjajući dva rekata u kojima moli Allah da mu taj grih oprosti. Adam Allah neka ho Možete li nešto više reći o ovom hadisu Allah vas nagradi? E, što se tiče ovog hadisa, mislim da je dovoljno ovo samo što sve što je navedeno je u lu samo pitanje, jel. E, dovoljno je to je što su oba dva poznata savremena učenjaka muhaddisa. Što se ocjeni hadis je prihvatljivim, jedan dobrim, jedan vjerodostojnim. Uh e, to dovoljno ukazuje je da hadis znači ima osnova pogotovo da ima na svo više rivajata da se diže na stepen je l dobrog ili vjerodostojnog i mnogi drugi učenjaci su ga ocjenili vjerodostojnim i prihvatljivim e, što se tiče znači, to je sa strane lanca prenosilaca i ravija nema ništa što ga čini je l bunkerom hadisa koji, sa kojim se ne može dokazivati koji treba odbaciti a sa strane samog značenja jel, teksta hadisa hadis nima neke, nekog takozvanog nekareta, odnosno neće što, što oprično drugim šarijaskim tekstovima odnosno hadis je njegovo značenje tekako jasno a to je jel, da musliman koji, jel, koji kada uradi nekih gri pa se pokaje, a lađe šan za taj gri još ako to spoji jel, sa abdestom i sa namazom i toku namaza traži opravo za taj gri Uh, jel, nema, jel, kao što je došlo u je da jednom snima tako neće uraditi znači da nakon što urad neke rije pa ovdje se ipak klanja i traži oprost za tak rijedom Allah šan neće prostiti uh, o, o, ovaj hadis njegovo značenje se potpuno slaže sa, sa mnoštvo majita u kojima je došlo jel, da Allah šan prijima prijima te obu svojih robova i traži i naređuje Allah Žišanu aređuje mnogim ajitima da, da griješnici, a svi smo mi griješnici, da učinimo teubu Allah Žišanu, da mu se pokajemo. A, a naravno, je teuba je ona sa kojom se prašte veliki grije. Veliki grije se ne može ne prašta sa činjenjem dobrih dijela, nego šart opraštanje velikih grije je da se, da se muslima pokaje za njih. Tako da ovaj hadis je upotpuno se slaži sa samno što mai kojima se naređuje i kojima se pojašnjava je da Allah Riošanu primi teubu svojih robova. Tako da nešto posebno pričati o hadisu nema nema potrebe ne i nema ne treba jel, oko toga je podizati neku posebnu priču posebno neko dubinsko i lupitno značin Allah zna byli osmo pitanje Assalamu alaikum alaikum selamu rahmetullahi wabarakatu kaže jeli dozvoljno muslimanu koji nije cijenjen u društvu da sjedi među društvom ili stolom gdje se pije alkohol znam da je u osnovi zabranjeno ali mi se javila šuba zbog toga što sam prošao da imam Ebu Hanifa rahime, dok nije postao poznat u društvu posjećivao takva mjesta Allah zna najbolja vas nagradio E, znači e, pitanje glasi da li je muslimano dozvoljeno onom koje nije cijenio društvo da sjedi među društvom ili, e, ili za stolom gdje se pije alkohol i onda ovo što je spomenuti u veze i gdje nike prvo što se tiče samog jel, propisa, propisa sjedinja za stolom na, za kojim se pije alkohol po, po ovom pitanju jel, imamo konkretan Hadis, direkta, gori govori o otte, temi, a to je, Hadis, kod postanik sallallahu alaihi wa sallam, kaj je Jabir radi allahu anhu, men kane u'minu billahi val jeumil aakhir, fela yaqaud ala ma iedetin, yudaru alaiha l-khamr. Kaj je, kaj je postanik sallallahu alaihi wa sallam, kod vjeruje vallaha jisudni dan, neka ne sjedi za stolom, za kojim se pije vino odnosno alkohol. Hadis gdje bileže, je eh uh, hadis ga Tirmizi. Eh uh, od Jabira a također je bijega imam Ahmed svoj musnad Omer radijallahu uh, Ovaj hadis eh uh, sam Šehabandi rahmetullah rahmeullahi ali, uh, ga je ocjenio vjerodostojnim. U, u nekim drugim knjigama uh, ocjenio ga dobrim. Između ostalo bile, bileži, ga, je, bileži ga je bujala u svom usnedu i behekiju u svom sunenu. Uh, uh, prenosi se također hadis ovaj od Omera radijalahu Anhu u istom značenju. E, ono što nas interesuje a to je da vrlo bitna stvar znači da, da ravije u lancu prenosilaca da su pouzdani osim jednog od njih stime da ima mnoštvori varijeta koji podupiru jedni drugi pa se hadis diže u najmanju rukna na na stepen dobrog hadisa ili vjerodostojnog hadisa znači ovaj hadis znači, u najmanju ruku zbog odnoštva rivajeta i odnoštva shaba koji je, od koji je prenešen diže se na stepen dobrog hadisa ako bi rekli da su im ima određene slabosti a dovoljno to je da su da su, da su mnogi učenjaci ocijenili prihvatljivim, dobrim, vjerodostojnim poput Poptil Samog, Tirmizi Hasanog Arib e, također e, Šejih Albani e, također Hvala e, šu znači je bar naut znači da je da je hasen, da je dobar na osnovu ševahida, drugih hajita itd. znači sa strani sa strani jer je doslovnice hadisa, hadis je prihvatljiv i njim se može e, dokazivati, najmanji ruku dobar, može se dokazivati ovo pitanje a hadis znači ukazuje na to da nije dozvoljeno muslimanu da sjedi za stolom za kojim se pije alkohol znači kad kažemo za stolom misli, še, misli se znači svejedno bilo za stolom u restoranima ili u kafićima kafanama slastičarnima slastičarnama i bilo gdje drugo ako se za tim stolom pije alkohol A, smisao je ove zabrane Znači, šta je mudrost ove zabranje naravno vrlo bitna mudrost u tome da se time ne uvaličava ne uvaličava mnoštvo grešnika jer kada musliman sjedi sa onim koji griješe prema laža šanu sa pijenjem alkohola bez ovo što ne pije što se ne slaže sa njima osim ako svi u radi Davida i upozori na to i nakon toga da ode od njih znači ako musliman sjedi i to i šuti i sjedi njihov društvu on uvaličava taj njihov skup sa jedne strane, sa druge strane on kao da je zadovoljan, kao da pokazuje da je zadovoljan sa onim što oni radi. Je šuti sjedi sa njima. Naravno u ovom dvome dovoljna šteta sa strane sa razumske strane, sa strane mudrosti jer dovoljna je dovoljna šteta da Musliman sebi na dozvoli Muslimana slimanka da da sjedi za stolom gdje se griješe, lađeško al pijući alkohol. E, o tome jel, govorili su mnogi učenjaci jel, da, da ne navodimo jel, uglavnom e, kao dokaz za ovo još se može jel, i navesti i potrebiti e, ajet sa kojim učenjaci dokazuju inače jel, da muslimanu ovaj ajet koji ću navesti inšala e, sa tim ajetom učenjaci dokazuju da muslimanu nije dozvoljeno da boravi u društvu, oni koji čini grijeh Allahu dželle konkretno znači na tom selu, tom društvu čini se određeni grijevi, veliki grijevi prema Allahu Muslimanu nije dozvolo da sjedi sa tim društvom, borive sa njima. Nego je sve dok oni promijene to stanje normalno ga, u, ako, ako, od harama koi gradi, pa čak i inovatar je. Muslimanu nije dozvoljeno da suo kuranskog ajeta koji će navesti da boravi među, novi, među, među novotarima, bilo to jel, od pristovanja mevludima za umrli ili, ili mevludima za ove zone ili, ili odlazak na dovišta i, i to slično, e, ovim kuranskim ajetom se to zabranjuju, a to su riječi uzvišenog e, u suri El Nisa e, 140. ajet gdje kaže uzvišeni وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخودوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جاء من المنافقين والكافرين في جهنم الجميع قال الله سبحانه وتعالى قال وقد نزل عليكم في الكتاب وقال لك سبشتنا وبيعالينا وكنيزي ودرغم آياته kaže en ida sami'tum ayati Allah kaže da kada čujete Allahove ajete ukfaru biha i istehze'u biha e, kada čujete da se Allahovi ajeti negiraju da se ču, da se čini kufar prema njima voi da se sa njima poigrava i izigrava naravno ne znači bukvalno da ljudi sjedi na nekom odriženom mjestu i, i smijavaju se sa Allahovim ajetima ajetima iz Kur'ana ili ale ajetima takozvani kevnije sa Allahovim stvaranjem ne misli se bukvalno ovde znači, da, znači kaži, kada čujete da, da, znači Allahove ajeti da neko, da, da, da, neko, da neko čini kuf prema njima ne giraj, i poigrava se, smijava se sa njima, to ima šire značenje misle se na to, znači da, da, da neko sjedi na nekom mjestu i da čini odrežen grijeh sa čime, u stvar, sa tim grijehom u stvari on se smijava znači govorimo ovdje o, o onima koji, su zna, koji znaju da je to grijeh, znaju da je to haram i to radi i to je u stvari time čine jel U kufur u Allahove ajete i smijaju i smijaju sa Allahovim ajetima, sa Allahovim naredbama i zabranama, na takav način I zato kažu nastavka ajda fela tako udu mahu. i nemojte sjedati sa njima. Nemojte sjedeti sa onima znači koji tako rade. Koji se znači činići velike grijehe i smijavaju, poigravaju i omalovažavaju Allahove ajete u kojima je došla zabrana tih grijeha. Kahte hatta hudu fi hadis ghairi. Svjedok ne promijeni svoje stanje, svoj govor i nekom i da misloh ako to uradite vi ste poput njih u čemu poput njih, u grijehu podpomažete i uvaličavate njihov grijeh inna Allah jamiol munafiqine ul kafirine fi jehennem zaista će Allah r.a. sa kupiti i munafike kafire u jehennemu Nači ovaj ajet zadnje kažu učenjaci ovaj ajet ukazuje na zabranu sjedenja i boraka muslimana u društvu sa ljudima koji čine veliki hrijeh, bilo od velikih hrijeha pijenja, alkohola i smijavanja sa šarijatom gibeta i slično tome ili novotarija, novotarija znači mu fesirna glešava da se odnosi i na novotarije na osnovu ovo ajta nije dozvoljeno prisustvovanje novotarijama za sve što zna novotarije iz kogog razloga, šta je smisla ovog malo prije što jer se time uveličava time se znači uveličava broj onih broj onih koji ne grije premalažešan a druga stvar to je vi zadovoljstva vi zadovoljstva sa onim što rade od griješenja od tog griha koji rade mislim da je ovo donju da bude odgovor na onu prvu stvar a to je da nije dozvoljeno sjediti, muslimano nije dođenilo da sjedi među društvom ili stolom gdje se pije alkohol. Znači na osnovu o, o, prvo smo konkretan hadis i onda smo navodili ajed koji u u smislu ovo zabranje. E, u samom pitanju došlo je li da, da osoba kapita kaže, znam da, u, da je u osnovu zabranje, ali mi se kaže Avla Šubat zbog toga, toga što sam pročitao da imam Ebu Hanife ra, dok e, nije postao poznat u društvu, posećivao takva mjesta. E, iz e, navedenog hadisa i ajeta, e, ne može se izvesti izuzetak da je dozvoljeno nekom koji je manje poznat ili manje cijenjen u društvu, da on sjedi sa onima koji rade haram, piju alkohol i slično, za stolom sa njima, a da ona koji je pozna, da on ne treba. Takva razlika između ovog i onog jel nije, e, nije spomenuta. Pogotovo onaj koji nije cijenjen u društvu, pogotovo on nije smisla da sjedi. Jel? Zašto? Zato što ga niko ne benda, što se kaže. Jel? Niko ne drži do njegovog kako bi ukorio tako nešto. I, i on nema sumnje time samo uvaličava e, to grešničko okupljanje, e, to okupljanje na grijehu. Tako da, pravilje razlike između ono koji e, je cijenjen i ono koji nije cijenjen na, na osnovu e, niti šarijaskih dokaza, niti, niti sa razumske strane to nije prihvatljivo a to što se jel, to što je negdje brat pročitao da imamo buhanife, dok nije postao poznatu družbu posjećivao takva mjesta nekako mi je jako sumnjivo ne prihvatljivo da je prvo za vrijeme Ebu Hanife sigurno nije bilo mjesta javnih mjesta gdje se piju alkohol to u muslimanskoj državi u hilafetu u ono doba čak i u današnje, današnje vrijeme u mnogim muslimanskim sredinama i zemljama je neprihvatljivo da javno sjedi negdje ljudi da piju alkohol muslimani u jačim muslimanskim sredinama. A kamo li ono doba, jel da vrijeme Ebu Hanife, znači na javnim mjestima da se sjedi i toči i pije alkohol, tako nešto, jel, e, iako je bilo, e, to bi se obično prijavilo i bilo bi otklonjeno rukom od strane vladara, e, tako da s te strane je vrlo sumnjiv to što se, što se prenosi od njeg. A druga stvar e, I ako, ako je to bilo tako, jel, ako uzmemo da je to zaista bilo tako, i da je to tako radio Ebu Hanife, dok nije bio cijenjen, dok nije bio poznat, a poslije kad je postao, nije to, nije to radio, taj njegov postupak nije dokazu šarijetu. E, dijela Ebu Hanife, imama Ahmeda, Šafije, e, Malika, njihova dijela, njihov rad, njihove riječi, nisu dokazu šarijetu to to drao svaki da zna nego za ono što oni uradi za ono što oni kažu treba tražiti dokaz za sve što kaže imamah Ahmed što kaže Abu Hanife i, i oni bez obzira što su imammi ovog umeta oni treba imati dokaz znači e, ovo je vrlo bitna stvar kao što kaže što je poznato prevod kaže la yu sadalubi akwalihi wa fa'lin ne dokazuje se sa riječima i dijelom učenjaka Ne u ajusodelu lehum nego se traži njima dokaz ono što su radili znači ovo je vrlo bitna stvar i oko toga muslima ne bi trebao imati ne, pogrešnog razumijevanja znači postupci bilo koji imamo ovog učenjaka ovog umeta, njihovi postupci nisu dokaz u šarijetu da nešto treba raditi, nešto ne treba raditi nego dokaz u šarijetu je koran, sunnet, vjerodostajan sunet i žma učenjaka kijas, validan ispravno šariatski kijas to su, to su dokaze i argumenti u šariatu i sa njima se dokazuju a dijela ljudi nisu dokazi u islamu i šariatu mada mi u praksi kažemo jel, mi se ogledamo i ogledamo na učene ljude na imame i tako dalje međutim ne može biti argument o, od učenih o, bilo kao, be, koliko on bio učen koliko znanje imao njegovo dijelo njegov rad, njegov postupak i njegove riječi same po sebi nisu dokaze o šarijetu a mi, mi, mi držimo do njihove riječi njihovi postupak zbog toga što računamo da su oni zbog svoje učenosti nastavili da radi sve ono što je zastomano na šarijaskim argumentima nadam se da je, bio, da je dovoljno jasno odgovor u pitanja ali zna najbolje sljedeće pitanje A to je ujedno i zadnje pitanje večeras. Kaže se na molikum rahmetullah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. E, pitanje glasi često se dešava da na moja vrata zazvone ljudi koji prosi Pored toga što se ti ljudi ponašaju oholo, nadmeno često odbijaju sadaku koju im dajem. I samoložavanje gleda, gledaju na tu sadaku jer je smatraju malom pošto ti ljudi dolaze gotovo svakodnevno udijeli im onoliko koliko ima a sve zbog toga je ja znam za ajet i surje duha u kojem se naređuje da ne vidjet ćemo na prosjake. moje pitanje bi bilo dali da li ja smijem osobama koje sam onaložavanje gledane na sadaku zalupiti vrata pred nosem i otjerati ih da vas Allah nagradi odgovor na pitanje je da tu samo ja samo pita spomenuta a to je kao što došao svori duha jel A to je da na prosijake ne treba galamiti i vikati e, naravno kada oni na prosij na način na način koji priliči prosijaku znači gdje je u pitanju jel, poniznost, stišan glas i na, na veoma lijep način dođu i prosi i traži. Na takvi ne treba povikati, nego je mustehab da onaj ko je ko može da im udjeli, a ko ne može ili jednostavno i neće iz određenog razloga nekad nema grija u tom i nema smjetnje u tom. Znači, davanje, udjeljivanje siromašnjima je mustehap, a ne vađe. Ne dao ti nikom od njih, e, ako čovjek nikom ne bi davao od siromašnjima do njih koji poslije, čovjek ne grija. S tim da je mustehap, da je dobro, da musliman se navikava, da odjeljuje, da daje, da bude plemenit, da ima osjećaja za drugi da čisti svoj metak, da zarađuje se vape, da se tim djelima traži da se približi Allahu dželle da ga dželle šanu zavoli i tako dalje i tako dalje. Uglavnom eh, ono što je bitno eh, kao odgovor na to pitanje to da ne treba da je zadnja stvar da se koristi to bez obzira što ti ljudi jel, i omalovažavaju i eh, omalovažava samolovažavanje gledaj na na udijeljenu sadaku koja po njima mala. E, ili čak da se drsko ponašaju e, ne treba uzvraćati isto mjerom e, ne treba ih tjerati galamiti, maršati mar, e, nego na na lijep način e, nač, lijep izgovor ili jednostavno čak i ne javiti se na vrata osim, naravno kad ću ovdje zna da su oni ali jednostavno znači, imati lijep stil i lijep način u, u situaciju u momentima kada čovjek neće i ne može da udjeli poput toga da mu blagosilja riječima, da kaže da, da nas ne može dati, da nas nema zadati i tako dalje. Pričemu naravno imati time ne laže, jer nije obavezan nije obavezan Da, da svakom prosijaku kogod zaprosi da mu daje, pogotovo uh, i upitno je davati prosijacima za koji se zna uh, da su to ljudi koji su stvari koji nisu uh, uh, prosijaci u pravom istinskom smislu stvari oni koji nemaj koji je nema lažišan i laži iskušao siromaštvo nego da to često znaju biti određene je ljenčuge, bitange uh, ljudi koji nemaju uh, ni edeba, ni kulture ni obraza E, koji u stvari jel, zloupotrebljavaju e, svoje stanje, kojima je profesija profesija da prose znači, t, e, takvima čak i ako vam se obišlo davanje sodaki e, znači ovdje stvar procjene često može biti bolje koristnije nego u stvari dati i pomagati na onom na čemu jesu pogotovo ako se zna da će takvi jel, potrošiti možda određen imetak u haramu a A ovdje konkretno, je ako se zna za te osobe da oni omaložavaju, da, da, da im nije drago kada im su udijeli određna sadaka za koje oni smatruje da, da je mala i e, sa kojom nisu zadovoljni. Možda oni očekuju da dobiju novac, a dobiju neku hranu i tome slično. Ili očekuju da dobiju novac, a dobiju možda odjeću. Pa odbijaju tako nešto. E, ako u pitanju, znači, riječ o takvim procesima, znači, U osnovi bilo bitna stvar, a to je da se zna da uopšte musliman znači nije nije vađi, nije vađi da im udjeljuje i nema grijeha u tome ako ne bi im udjeljivao i čak jel može sebi musliman proizvesti problem ako navikne ljudi, navikne, navikne i postane poznat po tome da kogod zatražo njegom on daje jel. I sami e, tim dovedemo u nezgodnu situaciju stvari da navadite prosijake na sebe. Gdje god da ide, gdje god da prođe, svi znaju da je da one odbija i da uvijek nešto daje, pa onda postano naporni, postano dosni i tako da i da čovjek e, time sebe dovede u nezgodnu situaciju. E, pogotovo kad su pitanje od prosijaci koji ima je koima je profesija. Ali ono što je bitno ovdje se naglašava to je da mu E, treba izbjegavati treba izbjegavati da koristi e, ružne riječi, e, grubo i osoro ponašanje prema tim ljudima, e, da, ih, da ih treba na lijep način, na uljudan način, jel, e, da, ih, da ih skloni sa vrata, odnosno da ih na kulturan način, jel, e, stavi, da ih stavi do znanja. Jel, Da, da im ne može dati, da im neće dati e, odnosno čak e, konkretno za ovaj slučaj ovde, jel, e, ne treba ne treba e, ovaj vrat koji pita znači, da, da, da ostavlja njima dojam da im uvijek hoće dati nešto znači nekad da, nekad ne da e, i da time jel, u stvari sam sebe oslobodi jel, tog tereta jel, e, da ih ne bi e, da ih ne bi jel, da ne bi njima jel, davao povoda i razloga da stalno mu dolazi. Uglavnom u osnovi vrlo bitna stvar to je da, da je da on je sadakim u stehab, pa ko da, ima nagradu sa iskrenim netom, na lijep način, ko ne da i na lijep način se a, a, riješi, otlobodi te situacije, u, u tome inšala nema grija. Allah zna najbolje. S ovim smo završili naše večerašnje druženje, molim Allah Žešanu da nam u Kabuli da nas okupim svom džendetu Ferdeusu kao što nas je ovdje večera okupio da izučavamo Allahovo vjeru da savjetujemo jedni i druge Molim Allaha subhanahu wa ta'na da pomogne muslimane u svim krajima svijeta da ima lakše njegove stanje da pomogne muđahide koji se bore na Allahovom putu da pomogne potlačene umjetene muslimane da pomogne muslimane i u Bormi, i u Siriji, i na svim drugim mjestima, gdje im treba pomoć, molim Allahi Žešanovi, da imamo da Teofika, da se uvijek sjetimo ove naše braće, što potlačeni od žena i djece i staraca, što muđahida, da kada god imamo priliku da dovimo za nje, da molim Allahi Žešanovi, da da dne nama, da im dovimo, da im dovimo na seždu kada padnemo da im dovimo zadnju trećinu noći da im u ovakvim prilikama jer zaista Dova, Dova je veliko, jako, jedno od najvećih oružja muslimana kao što su nama Dove pomagale u toku rata u Bosni a osjetio to onaj ko to osjetio ja smo bili u vrlo slabom i nezahvalnom položaju tako isto molim Alažešanu da olakšaj pomogne našim, našoj braći i sestrama U svi mjesti ima gdje mi je potreba za pomoć. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant wa atubu ilajk